szalakkal lehet ö, illetni. Ö, a történet klasszikus ö, értelembe vett tanítását ö, tette meg. Ugye Jézus megdicsőüléséről egyes ö, ilyen egyházi zsargonokban a színe ö, ö, tanított, illetve amikor a tanítványok jönnek le a hegyről, és ahogy ö, rögtön szembe találkoznak egy Érdekes történettel, hogy van egy ö, fiú, aki megszállt az ördög, megszállt a, a démoni lélek, és az édesapja ö, próbálja először a tanítványokat kérni rá, hogy gyógyítsák meg, illetve tanítványok próbálják is meggyógyítani, nem jön össze, és Jézushoz fordul ez az apa, ilyen felebb úton, ugye és ö, Jézus meggyógyítja, illetve ad egy tanítást Jézus, a hitről, a hitetlenségről, a mustármagnyi hitről, hogy miért nem, miért nem ö, sikerült meggyógyítaniuk ezt a gyereket, miért nem sikerült az ördöget kiűzni belőle, és ö, hogy mi a kulcsa annak, hogy, hogy akár hegyeket is ö, elmozdíthassunk. Felolvasnám a igének az első részét, ez a ö, Máté 17 Ben van egy kis ismétlés, és ne meg, azért szerintem nem leszünk így sem hosszúak. 17-14-től 21-ig. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamon, mert holt és nagyon szenved. Mert gyakran elség tűzbe, gyakran vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzédék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön adamentek Jézushoz és megkérdezték. Miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt. Kis hit kis hitűségetek miatt. Bizony, mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a helynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtelésre. Akkor imádkozzunk. Jézus, kérünk, kérünk, taníts minket. Köszönjük, hogy van egy üzeneted ma számunkra. Isten kérlek, áld az én, én számat, az én szavaimat, az én agyamat, hogy értsem, hogy te Mit akarsz üzenni? Áld meg a szíveinket, Uram, hogy be tudjuk fogadni. Köszönjük, Uram, hogy Te, te, itt, te vagy hatalommal, aki tanítasz minket. A Te igéddel. Amen. Egy nagy kérdés, hogy ma történnek-e csodák? Ugye Jézus arról beszél, hogy ha egy pici mustármagnyi hitetek volna, akkor akkor Hegyek mennének Aréb. Bevallom őszintén, nem néztem utána, internetre szoktam ilyenkor fölmenni, hogy ti hallottatok-e olyat, hogy hegyek arrébb mentek? Mert valaki imádkozott, egy hívő ember. Hogy, hogy talán valahol megvolt régen, hogy hol van földrajzilag az a hegy, van egy régi térkép, ugye, van egy új térkép, mert valaki imádkozott, és az a hegy már nem ott van. akkor nem működik az egész kereszténység egy humbuk. Jézus beszélt valamiről, azt mondta, a kicsi hitetek van, akkor, akkor, akkor itt majd hegyek mennek arrébb. Nem volt egyáltalán senkinek a történelme eddig egy mustág hite? A hegyek ugyanott vannak. Ez viccesen szoktam néha mondani, vagy ez egy ilyen viccelődés, hogy persze, ha azt akarod, hogy sikeresi mai életed legyen, akkor imádkozz azért, hogy a hegyek a helyükön maradjanak, és akkor a helyükön maradnak. Ugye ez a, de még nem erről van szó, nyilván ez csak egy vicc. Visszatérve az eredeti problémához, hogy működik a kereszténység, ugye Jézus ezt ígérte. Álljatok fel a helyetekről, és menjünk haza, mit ülünk itt. Működik ez az egész. Tomolyan, miért mérültek még itt? Ugye? Kis, természetesen maradjatok a helyeteken. Vagy Jézus azt mondja, hogy aki hisz és megkereszkelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak, ki vesznek kezükbe, és ha valami halálosat hisznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Ilyen apostoli idők történetei. Hol vannak ezek már? Vagy azt mondja Jézus, hogy bizony, bizony, mondom néketek, akik, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőjtessék az atya a fiúban. Olyan picit elgondolkodtató, legalábbis nekem az volt, akkor ugye elsőre ide értem ehhez a dolghoz, hogy valami nem működik. Valami nem működik. Azt a lehetőséget zárjuk ki, hogy Jézus hazudott, mert ő Isten fia, és benne nincsen semmi sötétség, nincsen semmi hazugság, nincsen semmi hamiság. Akkor mi lehet itt a probléma? Először is, mi az a dolog, amiben én hihetek? Mi az a dolog, amiben amiről elhihetem, hogy megtörténik. A Zsoltárban, a 36. Zsoltár, ami Teszter olvasott, abban a 4-es 5-ös vers így szól, gyönyörködj az úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az úra utadat, bízzál bennem, mert ő munkálkodik. Vagy János levelében, János első levelében a harmadik részben van két vers, szeretteim, ha pedig szívünk nem el. Bizalommal szólhatunk Isten előtt, mert amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. De az első kérdés igazániból ö, nem is úgy hangzik, hogy miben hihetek, hogy meg fog történni, hanem az, hogy kiben hihetek. És ez egy ilyen jó figyelmeztetés volt ez nekem, mikor készültem, hogy állj meg, itt nem arról van szó, hogy van egy, van neked egy hited, és vannak bizonyos imádságait, hogy így kezded az imádságot, ennyire akarod, és úgy fejezed be az imádságot, ezeket a szavakat használod, egész pontosan körben ír, körbeírod, hogy mit szeretnél, és akkor jön a hatalom, felszabadulnak az erők, mint a palac, mikor betekerik ugye a patont, és, ugye? és akkor megtörténik a dolog. Ez nem egy módszer, nem egy ilyen hit-nyerőgépünk van nekünk, hogyha megfelelő módszerrel, hangerővel, lendülettel, akarattal mondom, hanem, hanem arról van szó, hogy valakivel én kapcsolatban vagyok, kapcsolatban vagyok magával a teremtővel. Tehát az első kérdés, kiben hiszek, és kiben van bizalmam. Ugye, gyönyörködj az úrban, és megadja kéréseit. Ez azt mondja, hogy nem az, hogy gyönyörködj a saját vágyaidban, és elég erősek legyenek a vágyaid, meg elég konkrétak legyenek a vágyaid, elég nagy lendület legyen benned, és majd akkor Isten jön, mert ő egy ilyen szervó, meg nem tudom micsoda üzemanyag, aki kell a te autódba, hanem azzal kezdődik, hogy el azt mondja az ige, hogy a Bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, tehát ott kezdődik az egész dolog, hogy jövünk az Úrhoz, ugye jövünk a kereszthez, jövünk a origóhoz, a kiindulási ponthoz, ahonnan viszonyítva mindent tisztában látunk. Na de akkor térjünk rá abba, hogy miben is hihetek. Visszatérve az eredeti problémára, ugye, Tatabánya és környéki hegyek elmozdulásának kérdése, hogy melyik hegy hova menjen, vagy menjen egyáltalán a hegy valahova. Gondoltad maga egyébként erre, hogy hogy néz neki, hogyha mondjuk te imádkozhat, imádkoznál azért, és hogy melyik hegy lehetne jobban közelebb a házathoz, éppen messzire, ugye, vagy vagy éppen miért menne arrébb az a hegy, stb. Én azt gondolom egyébként, hogy a, ha Istenben gyönyörködünk, és elkezdjük megérteni az ő akaratát, akkor lehet, lehet hogy nem is fogunk vágyni ezekre a hegyek. Jók jó az nem? Megteremtette. Isten azt mondta, hogy jó, úgy van. Tehát kezd, kezdünk, kezdek egy kicsit lenyugodni, hogy talán a hegyek azok ott valahogy maradjanak. Bár egyébként utazom többször németországban, Ausztrián keresztül, egy-két hegyet ide imádkoznék egy-két olyan Salzburg környéki, Ja. Jó van. Szóval, miben is hihetek? Elkezdtem így gyorsan végig gondolni. Vannak bizonyos dolgok, amiket egész konkrétan megmondott Isten, hogy ezekben hihetek, és amit Isten megígér, mivel Isten igaz, és nem hazudik, és hatalma van, és szeret minket, Kicsit rossz a kifejezés, hogy szavánfogható fogható Isten, de mondjuk inkább úgy, hogy bízhatunk abban, hogy azokat Isten teljesíti, és azokat bizalommal kérhetjük tőle. Vannak személyes ígéretek. Ugye Ábrahámnak tette az a sok nép atyává tettelek, mert hitte, mármint Ábrahám, hogy Isten megeleviníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Van a személyes ígéretek, és igenis van ilyen ma is, hogy például lesz a házastársam, vagy hogy, hogy, hogy Isten egy adott helyen mondjuk megáld engem, még akkor is, hogy az a hely, ugye első ránézésen. Pár dologra persze nyilván vigyázni kell. Először is az a kapcsolat, Szeretett kapcsolat, bizalmi kapcsolat, meg kell, hogy maradjon Istennel, föl kell, hogy á, épüljön Istennel ez a kapcsolat. Tehát imában Isten előtt kell lenni. Ö, ennek az egyik ilyen kis alpontja, hogy jó dolog megismerni magamat. Jó dolog megismerni azokat a dolgokat, hogy mi az, ami az én személyes vágyam csupán, és nagyon szeretném, meg nagyon akarom, de igazándiból Isten nem e felé akar vinni engem. Tehát ne kérjek olyan dolgot Istentől, amit, amit, amit csak az én vágyam, de annyira igazándiból nem jó az nekem. Nincs arra nekem arra szükségem. És türelemre van szükség. Ábrahám egy nagyon jó példa ebben is, nem csak a hitében, hanem a türelmében. Onnantól kezdve, ugye, hogy megmondatott neki, talán ilyen tíz év, nem tudom, biblia tudósok biztosan pontosabban tudják, mennyi idő telt el, mire igazándiból gyereke lett neki. Tehát ez egy fantasztikus. Egyre reménytelennek tűnhetett volna a helyzet. Ugye már akkor se voltak jó paszba ugye amikor adatott az ígéret, még telik mulik az idő, akkor meg aztán pláne. De mégis Ábrahámnak türelme volt, és ez egy jó példa. Tehát személyes ígéreteivel Istennel, Istennek Imában legyünk, ismerjük meg magunkat, és, és legyünk türelmesek. De működ, működőképes dolgok, nem mennék bele részletekbe. Kérhetünk Istentől bölcsességet, kifejezetten mondja Jakab levelében, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Ugye nyilván ehhez kell az, hogy belássam, hogy nincs bölcsességem, mert ugye sokszor érezheti magát úgy az ember, hogy hú, t -t -t, én nekem bölcsességet minek kérni, amikor nekem, lehet, hogy másoknak kell, nekem, hát ugye. A másik dolog, hogy eljussak odáig, hogy kérem Istentől, és ez egy jó dolog, erre bátorít Isten, hogy tudjunk szerinte dönteni dolgokban. Istennek egész konkrét ígérete van akkor a gondoskodással kapcsolatban is, Jézus azt mondja a hegyi beszédben, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra, mindezt ezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyiei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre, de keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Egy személyes példát szeretnék elmondani. Egy ö, nagyobb városba jártam, és nem tudom miért, mikor kijöttem a ö, kiindulási helyről, jöttem hazafelé, valamiért a GPS-em nem kapott szíkrát. Ezt komolyan mondom, egy fél óráig csak hülyeségeket csinált a GPS. És elindultam egy adott irányba, a majd mondom, én majd kijövök és találok egy autópályát, stb. Ha. <gül> nem, egyre rosszabb helyekre mentem, a GPS egyre kevésbé tudta, hogy hol vagyok, egyre ilyen 30 zónákba mentem, be. Hát, hogy fogok én időre hazaérni, stb. És így elkezdtem ezért csak így imádkozni, hogy uram, lehet, hogy azért nem kapott szikrát a GPS-en, mert, mert valamit tanítani akarsz ebbe a tanításba nekem, fizikailag, él él él életszerű helyzeten keresztül, és így imádkoztam, hogy uram, te azt ígérted, hogy gondoskodsz, és most szükség is van rá. Úgyhogy uram, én biztos vagyok benne, hogy te gondoskodsz. Erre egy sorompó megáll, lemegy a sorompó, vár, stb. Na, hogy ég lett a sorompónak, rögtön lett egy autópálya, és ott már a GPS is felismerte a jeleket, meg nem volt annyi ház, meg én, ami leárnyékolta a GPS jeleket. Tehát tudom, egy apróság. Persze, de az embernek, az én szívemben is kezdett meg kis aggódás, egy kis a Nokia menedzsment iránti apróbb gyűlölet megfogalmazódni, hogy miért gyártanak ilyen félét. Szóval... <gül> <gül> Igen. Ö, Isten gondoskodik. Persze van olyan is, amikor nem. És akkor vissza az, az előző pontra, tudjátok, szoktak lenni ilyen, hogy a, mindig a asszonynak van igaza, ha mégsem neki lenne igaza, akkor vissza az első pontra, tehát mindig neki van igaza, vagy félj, neki ilyen hülye táblák szoktak lenni. Hát szóval, hogyha mégsem tenni Isten abba a helyzetbe a gondoskodást, akkor vissza az első pontra, vagyis keressük Istent. Hogy miért hogy, hogy mi az ő célja ebben a helyzetben, hogy, hogy valamit, valamit nem ad meg akkor, vagy úgy, ahogy éppen akkor én azt természetesnek tartanám. És a másik meg az, amikor olyan dolgokban kérem Istennek a gondoskodását, amikben, amikben hogy mondjam, már megadatott. Csak nem úgy kérem, hanem vannak perverzióim, vannak ilyen ö, ö, egyéni elgondolásaim, hogy hogy szeretném. Ugye van -e erről egy történet, hogy amikor a fickó hajótörést szenvedése túlszik az óceánba, a néhány cápa is elsuhan mellette, meg stb. És imádkozik Istenhez, hogy... hogy, hogy mentse ki őt a vízből. És akkor jön arra egy hajó, és indelgetnek, hogy gyere szállj be, nem, nem, engem Isten ki fog menteni. Ugye ugyanígy megismétlenítődik egy helikopterrel, vagy micsodával, és ugye végül megfullad a barátunk, és mennybe kerül, és mondja Istennek, hogy hát, uram, hát imádkoztam, hogy mencs ki engem. Azt mondja, hát figyelj, küldtem a hajót, nem volt jó. Küldtem a helikoptert, nem volt jó. Szóval egy ilyen fogorvosos történet jut eszembe, amikor a fickó Tíz, több évig, talán tíz évig is szenvedett a fogával, de Isten meggyógyította őt, mert ő annyira erősen hitt abba, hogy neki nem kell elmenni fogorvoshoz. Én szerintem nem erről szól a hitünk. Tehát, ha fáj a fogad, nem hitetlenség elmenni fogorvoshoz. Persze, én azt gondolom, hogy Isten azért gyógyította meg ezt a fickót tíz év után, mert valószínűleg ez a fickó kibukott volna, és megbotránkozott volna, és Isten ilyen hatalmas, és ennyire, ennyire ismer minket, és ennyire nem csinál az ilyen kis dolgokból ügyet, és meggyógyította. De, de nem ez normális. Fájfogad, menj el fog orvoshoz. Nyilván, hogy egy fogorvos, és a második, harmadik se tud mit kezdeni vele, akkor, akkor elkezdhetett kérni Isten, mert akkor hiszem azt, hogy valamit Isten akar mutatni. De ez ö, már ez már egy ilyen részletkérdés. Akkor Istennek igenis van ígérete a meggazdagodásra. Ugye szoktuk mondani, hogy, hogy Isten nem ad gazdagságot. Na de, hogy is? Akkor olvassuk pontosan, hogy miről beszél Isten. A Filippi 4.19-ben az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Igazándiból Isten azt adja meg, amire szükségünk van. Ez a, ez a mi gazdagságunk, hogy tudhatjuk, hogy Isten gondoskodik rólunk, és sosem hagy el nem a világi értelembe vett gazdagság. Arról azt írja a Biblia egyébként, hogy aki úgy meg akar gazdagodni világ értelemben, pénzügyi, akármilyen értelemben, az mindenféle csapdába esik, mindenféle kísértésbe és elbukásba. Akkor... Az ajándékok, illetve csodatévő erők igenis működnek ezek a dolgok. A Jakab levelében azt olvashatjuk az 514-ben, hogyha valaki ugye szenved vagy beteg közöttetek, akkor hívassa magához a véneket. Csináljuk ezt. Működik ez így közöttünk? Nem azért kérdezem, mert, mert tudom, hogy nem, csak így, így érdekel, érdekel a dolog. De ez egy tök jó dolog. És bátorítanak ebbe benneteket, hogy ezt írja az ige, ez egy ígéret. Ez, ez erre rá lehet lépni, erre rá lehet állni, és, és, és Isten odajön. És vannak igenis ajándokok, és csodatévő erők. Hallottam egy lelki pásztorról, aki egy lelki beszélgetést folytatott valakivel, és egy emberrel, és... Eljutottak egy pontig, amikor egészen világossá vált ez a dolog, hogy, hogy itt valami olyan lélek kötözi meg azt az embert, ami miatt nem tud tovább menni. A logikus dolgok szintjén kimerült a lehetőségek tárháza. És ez a, és ez a pásztor azt mondta, ráparancsolta lélekre, hogy távozzon el és a lélek eltávozott. Sokszor, sokszor persze mi nagyobb, ö, nagyobb ö, horderejű dolgokra gondolunk, de higgyétek, hogy Isten mindig abban a pillanatban megadja, és mindig azt a ö, gondoskodást, amit, ö, amire szükségünk van. Ha még se tenné, még egyszer, akkor vissza az első pontra, keresjük Istent, hogy mi az ő szándéka. És ugye... Ö, a, egy következő ilyen hitkérdés, hogy ez nem elmélet, hanem gyakorlat. Ugye Jakab is azt írja, hogy akinek a bölcsességgel kapcsolatos ugye, sorait olvastam, de hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodori és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az úrtól. Tehát, hogyha ilyen félszűven nem merek ráállni a dologra, akkor nem fog működni. És vagy Ábrahámra, ugye, amikor arra gondolt, hogy száz lévén elhalt már saját teste, és sára és méhe is elhalt, Isten ígéretét sem volt a kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt a felől, hogy Isten, amit ígér, azt meg is tudja tenni. Ez a bizonyosság, ez egy fontos dolog, nekételkedjünk. És lehet a hitünket fejleszteni. Fejleszthető a hit. Felírtam három pontot, hogy hogyan lehet fejleszteni a hitemet. Ebben a történetben nincs megemlítve, de a Lukács evangéliumában említi Lukács azt az apát, aki ugye Jézushoz odamegy, és akkor, hogy mondja, hogy ö, ha, ha, ha valami módon lehetséges, akkor tegyél csodát vele, és azt mondja, ha, le, ha valami módon lehetséges, minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor azt mondja ez az apa, hogy hiszek, uram, segíts hitetlenségemben. Hányszor nem merjük kimondani azt, hogy hitetlenséggel küzdünk a problémánk, az aktuális problémánk a hitetlenségünk. És ez egy teljesen jó dolog, hogy Istent lehet kérni. Lehet kérni arra, nem szégyen. Lehet kérni Istent, hogy Uram, látod, hitetlen vagyok most. Segíts Istenem a hitetlenségemben. Hányszor vagyunk úgy, hogy bizonyítani akarjuk Istennek, vagy éppen másoknak, hogy milyen hitünk van. Fölösleges, a nincs, azt nem kell bizonyítani. Akkor kérni kell Istentől, és Isten segít, Isten ö, látja azt, hogy ha hitetlenségbe szenvedek, akkor elkezd meggyógyítani, ha kérem, és a szívvel a szívbe hozzá. Ugye a másik hitfejlesztő dolog a bizonyságok. Azok a dolgok, amiket nem szabad elfelejtenem, amiket látnom kell ahhoz, hogy higgyek. Ugye Tamás, a hitetlen Tamás, aki ugye mikor Jézus föltámadt, akkor nem hitte el, hogy föltámadt, és akkor mondta is a többi apostolnak, ezt, hagyjatok ezzel, én nem hiszem ezt, amíg nem tehetem az ujjamat az ő oldalának a sebeibe. És akkor Jézus külön neki megjelenik, és azt mondja, gyere ide Tamás, tedd be ide az újadat. Ilyen Jézus szíve, nem azt mondja Jézus, hogy visszajön, és egy ilyen lángszóróval ti hisztek, Tamás, te nem hittél, eléget, hanem megjelenik neki, és azt mondja, tudod mit, gyere ide, és tedd be ide az újadat és higyél és azt mondja Tamásnak, hogy tudod, Tamás, boldogok, akik nem, láz, nem látnak és hisznek. Tamás hit, mert látott, és én, én ilyen vagyok, mint Tamás, és annyira jó, hogy Jézus nem lánkszóróval jön, hanem, hanem sokszor megbizonyítja nekem azt, és nekem kellenek ezek a dolgok, hogy, hogy lássak. Saját életemben. Ugye maga az ige is figyelmeztet, ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Hányszor ugye? jutunk ugyanarra a pontra, hogy elfelejtjük, amit más Isten egyszer megtett, és amikor abban a helyzetben vagyunk, akkor elkezdünk kételkedni. hogy most akkor mi lesz? Ugye pedig egyszer már Isten megtette, lehet, hogy már kétszer is. Vagy a Bibliában annyi jó példa van, hogy Isten milyen csodákat tett. Ugye engem nagyon bátorít az, és szeretnék egy kis felhívást intézni itt ö, hozzátok, hogy engem nagyon bátorítanak azok a dolgok, amik így ö, ilyen bizonyságként elhangzanak mások életéből, hogy Isten hogy ö, formálta az életedet, hogy te csodát éppen, az is bátorító sokszor, amikor azt mondja, hogy Isten hogy, hogy állított meg téged, és hogy várakoztatott Isten, de Nekem, nekem ezek kellenek. Én hallottam most egy pár dolgot az utóbbi hetekben, és ez, ez annyira jó volt, hogy Isten hogy töltötte be csodálatos módon egy, egy adott szükséget, amit, amit akkor már nem volt más lehetőség, csak Isten maradt, hogy betöltse, De Isten mennyire fantasztikusan töltötte be, úgyhogy... Csak így benneteket, hogy engem, hozzám, hozzám nyugodtan jöhettek, hogyha vannak ilyen, ilyen bizonyságok, mert engem ez építés. De lehet, hogy másokat is. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy maradjunk, ne, ne rohanjunk azonnal haza, és használjuk ki ezeket az időket arra, hogy bátorítjuk egymást ezzel, hogy elmeséljük egymásnak, elbeszéljük, hogy Isten hogyan és milyen ö, dolgokat tett velünk, milyen csodákat tett velünk. És hát ugye, amiről már beszéltem is, a gyakorlat, az is egy olyan hitfejlesztő dolog, hogy ugye, amikor elméleti síkon maradunk, maradok, ugye van egy ilyen kis vicces mondat, hogy a elmélet és a gyakorlat között mi a különbség. Elméletileg semmi. Ugye, de gyakorlatilag, gyakorlatilag nagyon sok, és, és igenis kell, hogy rámeljek árni, és... és ha úgy van, akkor kérjem, merjem, merjem Istent úgymond jó értelemben, szeretettel szaván fogni Istent, és bízni benne, hogy uram, igen, akkor tudom, hogy te ezt meg fogod tenni. Vagy hogyha bizonyosságom van a felől, hogy valahol Isten valamiben meg fog áldani, akkor merjek arra menni, indulni, és természetesen Isten közelségét nem elhagyva, de merjek abban a dologban menni előre. Ezért például engem az ilyen misszionális történetek bátorítanak. Jó, menjünk tovább. 22-estől a, 22 a 23-as versig. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia emberek kezébe adatik. Megölik, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Egy kis, tudjátok, én mindig szoktam egy kicsit viccelődni, az a, ekkor igen elszomorodtak, egy kicsit elgondolkodtam rajta, hogy mi Azon úgy föltámad, vagy... <gül> Jó. E, nyilván nem azon, hanem Jézus beszélt arról, hogy... hogy és egy, a helyzet, milyen helyzetben beszél Jézus. Gyakorlatilag ekkor vannak a sikerük csúcsán. Jézus betegeket gyógyít meg, Bárhova mennek a Galileai tengerpartján, rögtön összejön pár ezer ember, ugye? <gül> Ilyen még ma sem nagyon látható. És ekkor Jézus azt mondja, hogy tudjátok, a dologhoz hozzátartozik az, hogy vége lesz, vagy ennek a fázisnak vége lesz, mert én Jeruzsálembe megyek, meg kell öletnem, de fel fogok támadni. Nem foglalkoznék most arra, mert ez egy érdekes kérdés, hogy mikor, hogyan reagálnak a tanítványok, vagy mennyire értik egyáltalán, de azt Isten szívét lehet látni ebben. Jézus egy teljesen fair vezető, nem titkolózik, amikor erre az információra, szükség van, elmondja a tanítványoknak, felkészítőket erre a helyzetre, amire ők majd vissza is fognak emlékezni, persze, csak most még nem értik. Illetve fölhívja egy érdekes dologra a figyelmet ez a kis kijelentés, hogy a kereszténység az nem egy szabadidős tevékenység, nem egy olyan dolog, hogy keresztény vagyok, az életemnek egy bizonyos szakaszaiban, a nyári konferenciák idején, a vasárnapi délelőtt, valamikor, hanem ez egy döntés, ez egy fordulat az életemben. És ugye Jézusba kereszteltetés az a római levélből, a római levél 6.3-ban így van megírva, vagy nem tudtátok, hogy mi, akik a Krisztusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Tehát ez ö, nem csak a áldások elvételéről van szó. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy ö, megtértem és Jézussal járok, és akkor mennyi minden áldás. Nagyon sok, rengeteg áldás jön Istentől. Rengeteg gondoskodás. De Jézus azt mondta, hogy megmondta, hogy benneteket is ugyanúgy üldözni fognak mint ahogy engem üldöztek. egyélestek velem, ugyanabban a sorsban, ugyanabban az áldásban, de ugyanabban a sorsban is részesültök. Élesben megy a dolog. Egyszer hallottam egy nagyon jó példát arra, hogy valaki, mikor véget ért a világháború, és nem volt ruhája, ugye a katonáknál volt én hogy elhagyták a ruhájukat, és fölvette, fölvette a talált egy német ö, egyenruhát, és fölvette azt a német egyenruhát, és nagyon komolyan elkezdtek rá lövöldözni. Ugye, onnantól kezdve, hogy fölvette az az egyenruhát, és a nem németek, ugye ő benne egy német katonát láttak, akik le kell lőni, stb. de most... Ennél élesebben megy maga a kereszténység, ha döntöttem, akkor igenis ahhoz az oldalhoz tartozok, ahol az áldás és az örök élet van, de ahhoz az oldalhoz is, akit a gonosz oldal gyűlöl, és megtesz mindent, hogy nem menni, ne legyen jó nekünk. Egyébként Péter, aki felé hangzik, egyik apostol, aki felé hangzik a, ez a kijelentése Jézusnak, ő, amikor először hallja ezt Jézus szájából, hogy Jézusnak föl kell mennie Jeruzsálembe, meg kell feszítetnie, megöletnie, de feltámad, ugye? Jézus, Péter először azt, ö, ö, rögtön azt mondja, hogy nem, ezt nem engedjük, uram, hát ez nem történhet meg velem. ugye? ekkor mondja Jézus neki azt, hogy távozz tőlem, sátán, mert ugye nem Péter szólt, hanem sátán szólt ott így, de amikor Péter megtér és igazándiból megismeri Jézust, igazándiból Erőt kap a Szentlélekben, és apostol sok évet eltölt a gyülekezetekben, és mikor ő megfeszítik, akkor ugye őt feje lefelé feszítették keresztre. Tehát annyira megértette ezt az egész dolgot, hogy azt mondta, hogy tudjátok, én hajlandó vagyok úgy meghalni, mint hogy az én uram, de mégse teljesen úgy, mert egyedül ő méltó úgy, és én fej, feje lefelé. Tehát annyira nagy változás ment végbe Péterbe. Úgyhogy Isten jó dolgokat tud elvégezni bennünk, csodálatos, fantasztikus dolgokkal áld meg, ez az ő terve. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy Jézus, Jézus nem szerette a világ, és minket se fog szeretni. Ennyi. Jó, menjünk tovább a 24-27-ig olvasom, és akkor már csak röviden pár szót mondanék erről. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt. Mit szólsz, Simon, már mint Péter? A földi királyok, kiktől szednek válmot vagy adót? Fiaktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől. Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, mint ugye ezeket a adószedőket, menj a tengerhez, vesz be a horgot, és fog ki az első hajat, amely rá akad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vet ki, és adod nekik értem és érted. Pétert megkérdezi a két. Milyen adót is szedtek? Gyorsan elmondom. Templomadó. Nem volt más, mint a jeruzsálemi, nagy templomnak a ellátására fenntartott adó, kitalált adó. Bizonyos bibliai alapjai vannak, főleg a templom renoválása, építésének idejéből, de akkoriban ezt megtartották, és, és egész komolyan szedték. Ugye van is egy ilyen zsidó viccerről, hogy valaki be, megy be a zsinagógába, és akkor aki látogatni megy, annak nem kell fizetni semmit, de aki imádkozni, annak ugye pénzt kell, és akkor megy be Kón, hogy hát szeretném meglátogatni a templomot, és mondja neki a templomszolga, hát ismerlek én Kón, nagy gazember vagy, te imádkozni mélsz be, úgyhogy tessék csak adni a pénzt. Na szóval, ez a templomadó, komolyra fordítva szót, ez egy ilyen központi költségvetési helyre ment. És Kapernaumba is, ugye, amikor az ottani zsinagógába megy be, akkor is ö, ö, be kellett fizetni ezt a templomadót. És ö, Péter, ö, ugye megkérdezik tőle az adószedők, hogy hát befizetitek, nem fizetitek. Ugye nem is tudom, miért merült fel ez a kérdés, ugye, hogy Jézus nem fizeti meg a templomadót. Ne menjünk bele. Valószínűleg valamiért felmerült bennük. És azt mondta Jézus, azt mondja Péter, hogy de megfizeti. És akkor Jézus tanít valamit, utána megy, időt szán Péterre. Ugyanis sokszor kialakul bennünk egy ilyen csőlátás, hogy vannak kialakul dolgok, amiken már úgy sem lehet változtatni. Jó, persze nem is mindig jelenti azt, hogy kell változtatni, de mi is volt itt a helyzet. Szedték központilag ezt a templomadót, megszokták, hogy fizetnek a császárnak, mert uralkodik felettük, befizetik a templomadót a papoknak, mert uralkodnak felettük, és az egész élet egy ilyen, ilyen, ilyen adófizető ilyen sekélyes kis mókuskerék, úgyis mi, úgy mindig befizetjük mindenkinek az adót, aki uralkodik felettünk, befizetjük a császárnak, befizetjük Istennek, szóval majd, egyszer, meghalunk, vagy az, szóval majd csak lesz valahogy, meg úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, ugye. szóval ebből a mókuskerékből kimozdítja Jézus Pétert. Nem mutatja neki, hogy oké, okay, az uralkodók ilyenek, oké, okay, a Főpapok, akik vallásos színbe ö, versenyző, de szintén csak valamilyen fajta elnyomók és uralkodók, ezt teszik. De Isten uralkodik, és ö, Istennek van rengeteg pénze. És ö, Isten szíve is teljesen más, mint ezeké az uralkodóké. Isten szíve... Az, hogy ő a mi atyánk, és ő nekünk ki tud rendelni pénzt. Ő a leggazdagabb király, ő maga a, a teremtő Isten, akinek aztán pénz kérdése nincs, az nem lehet. Ő bennünk nem adófizető tagokat lát. És ugye az a gyülekezet is az, az, az nagyon, nagyon szomorú, ahol azt látjuk, hogy, hogy ilyen, ilyen számlálják a tagokat, számlálják a tagoknak a esetleges tizedeit, és akkor egy ilyen, egy ilyen pénzügyi dologról van szó. Isten szíve nem ez. Isten szíve az, hogy ő az atya, ő szolgálni akar nekünk, ő meg akar áldani minket. Sőt, amikor a bekozásról van szó, akkor is egy nagyon fontos kulcskérdés az, hogy a szeretet határozza meg. Jó kedvű adakozó, az nem azt jelenti, hogy röhögős adagozó legyek, hanem az, hogy, hogy úgy adjak, hogy nem egy ilyen keserűségből, nem az elnyomás keserűségéből adjak, hanem azért, mert megtanulom, hogy Isten milyen, hogy Isten mennyi mindent adott nekem. És, és amit Isten ad, azt abval ö, részben az ő keze vagyok. Az ő adakozó keze. Azért adott valami dolgot nekem, hogy én azt tovább adjam, mert, mert egy működő kapcsolatom van Istennel, és ez a, ez, a, ez a pénzemben is megnyilvánul. Isten adott nekem, hogy adjak tovább, és fog még adni Isten. Ugye a malakiás könyvében van egy ilyen ige, hogy tegyetek próbára, hozzátok be a tizedet az én csüreimbe és, és majd, én, majd én gondoskodok rólatok, és ez egy, ez egy tök jó kapcsolat Istennel, hogy, hogy kiadhatjuk a kezünkből ezeket, mert ő ahonnan kiment, oda a pótolja, és tölt oda. Tehát ez egy élő folyamat leszek. Ez nem csak a pénzzel van, persze így az időmmel is, mert az idő ugye pénz, de sok mindennel így van, amit úgy mondom, hogy úgy értékelek elsőről, hogy kincs és gyűjteni kell, és nem szabad kiadni a kezemből. Isten pont arra tanít, hogy pénzt azt... Hatalman van kiadni a kezemből, mert neki hatalma van pótolni. Ugye, mit, mit mond Jézus? Ennyi oda a halhoz, Péter. Ugye, halász vagy, a halak halakat ismered, nyisd ki a száját, és benne lesz nem több, nem kevesebb, pont annyi. Ugye ez egy ilyen négy drachmás volt, két drachmát kellett fizetni. Az is pénznek említi ez a fordítás. Pont annyi volt benne, amennyi két emberért fizetendő volt. Isten gondoskodik, és Isten szíve ez. Isten nem elnyomni akar minket, megtanít. És arra, hogy két dologra, hogy kereshetjük nyugodtan Isten országát, hittel ráállhatunk arra a dologra, hogy, hogy nem kidobott idő, hanem, hanem ez egy, ezt Isten mondja, hogy figyelj, kötök veled egy ilyen csúnya de üzletet, hogy keresd az én országomat, nyugi! amit az alatt vesztesz, sőt, én gondoskodok rólad, jó? Tehát Te nyugodtan keresheted az én országom, és az adakozásról is. Figyelj, hatalmamban áll bármit bárhol kirendelni. Amit adtam neked, azt is azért adtam, és hatalmad van neked is adakozni lehetőséged, mert én pótolom, mert egy kapcsolatunk van. Ez jó dolog. Isten szíve ilyen, Isten hatalma ilyen. Imádkozzunk. Uram, szeretnénk, hogyha egy igazi élő-működő kapcsolatunk lenne te veled. Uram, köszönjük, hogy te annyi mindennel áldottál meg minket. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor nem hiszünk ezekben, nem, nem merünk ráállni ezekre. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor a kis nyomorult forintjainkat, vagy nyomorult időnket tartogatjuk magunknak. Ha ott -e, te sokkal jobbat készítettél el számunkra, Uram, Taníts meg minket, Uram, veled járni. Taníts meg, Uram, érteni a te akaratodat, hogy te merre vezetsz minket. Tölts be, Uram, a te szent lelkeddel. vonj magadhoz közel, Uram, hogy egy igazi élő, és ne csak elméleti szintű kapcsolatunk legyen veled, Uram, hanem élő fizikai kapcsolatunk, hogy belét kereszteltettünk meg, Uram. Tudjunk járni veled, tudjunk a te életed, a te működésed része lenni, Jézus. Köszönjük, hogy te élő Isten vagy, Köszönjük, Uram, az, hogy Te igaz Isten vagy, Te hatalmas Isten vagy, szerető Isten vagy. Hmm. Uram, ott, hogy így működő, működőképes keresztények legyünk, Te benned, ágy meg. Uram, segíts-e hitetlenségünkön, mert sokszor annyira hitetlenek vagyunk. Te, te építs fel minket, Uram, a hitünkben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.